Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wasahbihi wa ma wa la hawla wa illa billah ma ba'ad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Maghrib mesti ta'ala semoga engkau rahmani wa rahmakumullah. <tuh> Kita lanjutkan pada hadis yang ke-385 dari Sahih nabi karya Abu Aisa Muhammad bin Aisa bin Salah At-Tamiri rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dari Az zuhri dari Al-Az bin Malik yang mengatakan Tatapan terakhir Natal Tuhailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Saat beliau membuka tirai Di hari Senin ketika itu Aku melihat wajah Nabi Seakan-akan dia adalah lembaran Mushaf Yang putih Berseri-seri bercahaya dan manusia para sahabat ketika itu salat bermakmum dengan Abu Bakar. Dan Nabi berisarat kepada para sahabatnya, makna isyaratnya usfutu, tetaplah kalian. Ya, ya, tetaplah kalian, lanjutkan. Dan Abu Bakar mengimami mereka, lantas Al-Qas sijfa, Nabi kemudian ma Asijifah maknanya tirai Nabi kemudian menjulurkan tirai Menutup tirai setelah tadi menyingkapnya Dan Rasulullah SAW Wafat min akhiri dhalikaliom Di akhir hari itu Hadis ini juga dikatakan oleh al Bukhari dan Muslim Isi atas ini penjelasan tentang wafatnya Nabi saw. Beliau wafat di waktu tuha pada hari Senin. Dan salam nasu dan para sahabat solat subuh pada hari itu di belakang Abu Bakar as-siddiq al-Anhu. Dan Nabi saw. Istatabi al-marad penyakit atau sakit itu demikian hebat pada beliau pada hari itu. Beliau membuka tirai dan memandangi para sahabatnya yang baris teratur, sufufan berbaris, muntalimin dalam keadaan khudu, tunduk kepada Allah, merendah di hadapan Allah, menyembah Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dan takut dengan seksa Allah. Maka takkan Rasulullah SAW melihat para sahabat dalam kondisi, demikian, Nabi tersenyum, sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Anas, semata bas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dah Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dah tersenyum riptotan karena senang, wafahan senang, soruan gembira dengan umatnya yang mengerjakan salat berjemaah. Dan Anas memandang Nabi SAW Ditilkanlah atau ketika itu Dan dia gambarkan Wajah Nabi dengan Keterangan sebagai berikut Seakan-akan lembaran mushaf Maknanya fissofa Wajahnya ceria atau cernih Wajah Nabi ketika itu cernih Walhusni tampak indah walbah berseri-seri wal jamal indah wal israq dan bercahaya. Nabi eh, gembira dan senang melihat umatnya yang eh, ramai ni salat berjamaah. Kemudian Nabi menjulurkan tirai alaihi salatu wassalam dalam keadaan gembira karena satu pemandangan yang menggembirakan, satu potret yang menyenangkan. Umatnya kumpul di masjid mengerjakan salat. Akara Allahu ayna nabiyihi, maka Allah Subhanahu wa taala senangkan jiwa atau diri nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan potret yang menggembirakan dan keadaan yang menyenangkan. Maka maka senyum dan tawa Rasulullah sallallahu adalah senyum gembira dan gembira kalau senang diri Nabi dengan pemandangan yang mengembirakan ini. Walamnya kun al-ambo dan tidaklah bermasalah tentang kesudukan solat, mulianya solat itu berkaitan ter jema' sampai batas ini saja di hari-hari terakhirnya Nabi Ali salatu Alaihi Wasallam. Pengan Ali Rasulullah mengatakan sebagian jad kelima Ahmad dalam musnad dengan sanad yang kuat dan akhu kalami Rasulullah sallallahu ucapan terakhir Rasulullah SAW adalah as-salata salata, -salata ittaqullah fima malakat aymanukum cakalah salat cakalah salat ya bertakwalah kalian kepada Allah dalam sikap kalian terhadap budak-budak kalian bahkan jahat terdapat penjelasan yang lebih lebih lagi ini penjelasan yang lebih luar biasa lagi Min hadha dari ini Dihatkan oleh ibnu Majah Dalam sunannya dengan sanat yang kuat dari Anas Anas mengatakan Mayoritas wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika datang kematian Bahkan ketika beliau yurgarir Ini ketika beliau sakatul maut Ketika nyawanya ada di tenggorokannya Ketika nyawanya beliau ada di tenggorokannya ee ya, yang Nabi yang keluar dari lisan Nabi ketika itu as-salata wa mamlakat aymanukum cekal salat dan apa yang dan budak-budak yang kalian miliki dan ja'a aidah demikian juga dari Um Salamah radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ana wa kana Nabi tuasiyatin nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam ingda mati Mayoritas pula balik yang Nabi Wasiatkan ye, Diwasiatkan oleh Nabi SAW Di titik-titik kehidupan Akhir kehidupan beliau adalah Assolata-solata Wama malakata imanukum Jaga solat, jaga solat Dan tunaikan hak ha Budak-budak kalian Hatta ca'ala Nabi SAW Sampai Nabi ye, Itu Yujanciluha Ma, ya, mengguncangkannya di dadanya, wamayyif itu biah dan apa yang diluncurkan oleh lisannya dan itulah yang diluncurkan oleh lisannya. Maka ini semua menunjukkan agungnya kedudukan salat dalam Islam. Makatatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, para sahabat pun gembira sangat gembira. Mereka Mengira bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang maju untuk mengimami mereka di solat subuh ketika itu. Nama Nabi berisar pada Abu Bakar dan para sahabat yang bersamanya makna isaratnya Nabi dah karena sakitnya Nabi tak kuat untuk ngomong pakai bahasa isarat maknanya bisa dipahami ushburdu tetaplah di situ lanjutkan. Kemudian setelah Nabi berisyarat, Nabi kemudian menjulurkan Tirai ai akha. Di alqa manai akha menjulurkan secefa artinya sitar tilai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap di rumahnya sampai tercapullah nyawa beliau sallallahu alaihi wasallam hina istada ad-duha. Ketika duha itu di puncak panasnya min dalikal yaum di hari itu, mungkin jam 10 atau jam 11. Di pagi hari jam wafat Nabi saw. Ada wahsai nalah yang benar, maksudnya wafatnya Nabi saw. Indahnya setetuhah. Ketika tuhah itu ada pada puncaknya. Firaq liyak di hari itu dan ini adalah ijma para ahli Sirah Nabi. Adapun uh, Yang tadi uh, Riwayat yang baru saja kita baca Rasulullah wafat di akhir hari itu Yang bisa dipahami sore hari Berarti Senan sore La'allah al-murad bi dhalika yang dimaksudkan dengan kalimat ini Adalah Tahakukun nasi minal khabari Yakinnya para sahabat Wafatnya Nabi Itu sore harinya. Kalau ril Nabi wafat Itu Tuhan di jam sepuluhan an di waktu Tuhan namun tahakkuk ok, pastinya ini Anas para sahabat kuno itu wafat dengan segala dengan ditahu berbagai macam tersiwa sebelum mereka yakin itu yakinnya di sore hari Senin sore di annahu -um, karena Awalam makubita di awal Nabi dicabut nyawannya itu ketika duha itu di puncak duha di hari Senin Dan setelah itu asbaha anasufi amri marij Orang dalam kebingungan Wafi syakkin Mereka ragu-ragu tentang kebenaran berita ini Mereka mencari Abu Bakar Falam matat kalah Abu Bakar memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar membaca ayat mulia ini innaka mayitun wa mayitun. Sejak engkau akan mati, maka mereka juga akan mati. Thumma qabbala baina 'ainaihi. Kemudian Abu Bakar menjiung kelopak Nabi di antara dua mata beliau. Thumma khattaba an-nasa. Kemudian Abu Bakar sama kepada para sahabat mukhibun bihadhihi al al-kubra mengkalahkan musibah besar dan musibah agung yang baru saja terjadi kemudian selanjutnya dari al-aswadi dari Aisyah Aisyah mengatakan aku adalah sandaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersandar di dadaku atau beliau mengatakan di pangkuanku padaan Nabi minta bi satu wadah sejenis baskom untuk kemudian beliau kencing di situ sumabala kemudian beliau kencing famata dan tak lama setelah itu beliau meninggal dunia di sini juga disebutkan oleh Al Bukhari dan Muslim ya, di sini pahami oh, akuraku apakah di dadanya apakah Aisyah ai mengatakan di dadanya ataukah di pangkuannya Namun demikian hati tidak yang lain menunjukkan bahasanya Ibunda Aisyah adalah sandaran Nabi saw. Nabi bersandar di dada Aisyah. Dan perlu diketahui bahasanya ya, orang Syiah bikin mereka tidak rida dengan riwayat ini, kemudian mereka bikin riwayat palsu bahasanya Nabi meninggal di pangkuannya Ali. Ini Nabi meninggal di dunia di pangkuannya Ali. Ini, mereka sangat tidak rida dengan Riwayat yang mengatakan Nabi meninggal di pangkuan Atau bahkan di dada dan peluan Aisyah Karena mereka yakini Aisyah itu Itu kafirah, kafir, ahli nar Gimana Nabi wafat dalam keadaan Di pelu Aisyah <coughs> Maka mereka bikin netis palsu Ini yang Dan netis palsu yang mengatakan Nabi wafat di pangkuan Ali Wakana Badakul mawad dan Awal sakitnya Nabi Yang berujung pada kematian Mas tada Dan kematiannya Sakitnya itu tambah parah Di hari Senin sebelum Senin Sebelum Senin Wafatnya Nabi seminggu Sepekan Nabi mulai sakit parah Itu Senin sebelum Senin di Al alimatavi Senen yang Nabi mati Atau meninggal dunia ketika itu Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di senen itu Di senen sebelumnya Minta izin pada istri-istrinya Untuk dirawat di rumah Aisyah Radulahu Anha Dan mereka para istrinya pun Mengizinkan hal itu Perilakan hak mereka Perlu diketahui Ini fikih berat poligami Ketika sakit tetap wajib pindah ya pindah rumah. Nih, sakit itu tetap wajib pindah rumah ketika itu ee catat giliran istri yang lain. ketika kemudian ya catatannya di sini Jumat sahari, kemudian Ya, kemudian hari pokoknya cerah istri yang kedua ya maka sambil sakit-sakit, sambil mengigil, sambil ya, sambil panas dingin pindah ke istri yang lain ya ke rumah istri yang lain ya tentu lumayan kalau itu Mbantul sama Saliman itu ya. lumayan itu ya. Ya, maka Nabi di ketika sakit beliau masih ringan beliau pindah-pindah ya Sebelum hari Senin Ketika itu Nabi sudah mulai sakit Nabi pindah-pindah Tetap seperti biasa Hari ini di sini, hari berikutnya pindah Tempat, sebelumnya Kemudian pindah Jadi hari Senin yang Sebelum Senin, Nabi sudah berat ya, Dan ketika eh, Ketika sebelum eh, Sebelum Berat ya, Beliau pulak-balik Nanya, kapan hari Aisyah Dapan hari Aisyah Demikian Beliau tanyakan Keinginan Nabi untuk berada di rumah Aisyah Akhirnya ketika beliau Kondisinya semakin berat Di Senin sebelum Senin Nabi minta izin sama istri-istrinya Agar mereka merelakan hak gilirannya Nabi ingin dirawat Di rumah Aisyah Tanpa pindah-pindah dan mereka semua mengizinkannya. Dengan kerelaan hatinya tanpa terpaksa. Nah, ketika eh, Nabi dipindahkan ke tempat Aisyah. Bisa kita bayangkan kondisi sakit beliau. Beliau keluar ke tempat rumah Aisyah. Di papah dua orang. Takhutu hijelahu fil arti. Dua kaki Nabi itu Membuat garis Di, di tanah Artinya betul-betul Sakit berat Dan tidak bisa Melangkahkan kaki Membantu orang yang Memapah beliau Dua kakinya itu membuat garis Terkutuk membuat garis Jelahu dua kakinya Di, di tanah Untuk pindah Dipindahkan ke rumah Aisyah Meskipun sudah Kondisinya sudah sakit Berat Semaka nama Aisyah tidak di Meskipun sakit beliau Tambah berat Tetap ke masjid dan sholat Bina sejadi imam Ini Itu dalam keadaan Padahal kondisi sakitnya tadi ya Untuk pindah ke tempatnya Aisyah Di papah pakai dua orang Nabi tetap jadi imam, merasa masih kuat. Nih, ya, lain dengan sebagian orang sekarang ni, ya, angat dikit sudahlah di rumah saja. Nih, ya, pening-pening dikit, ah, rosak. Nih, ya. ya, cuma pening-pening dikit, cenut-cenut ya, dikit, ah, di rumah saja. Nih, ya, lihat Nabi saw. Nih, hatta ida maqatan istad tawihil maqat. Sampai ketika Istadah bil marat Sakitnya tambah berat Maka beliau minta pada istrinya Untuk mendatangkan tujuh kirbah air ya, Tujuh kirbah air ya, Kemudian di, uh, Kemudian itu kemudian Dituangkan pada Nabi Waktah pada waktu sholat Untuk menyegarkan badan Nabi فَلَمَّ فَعَلْنَا Maka setelah mereka para istrinya yang kumpulkan apa yang Nabi minta خَرَجَ ya, إِلَ Maka beliau keluar rumah, Menemui para sahabatnya di masjid Kemudian solat jadi imam bagi mereka وَقَانَ أَخِرُوا صَلَاتٍ صَلَّهَ بِهِمْ يَوْمَ الْجُمْعَدِ Dan hari terakhir Nabi jadi imam Ya hari terakhir nabi jadi imam adalah hari Jumat. Hari terakhir nabi jadi imam dan dijelaskan sampai salat apa nabi kuat jadi imam. Summat awal al-imamah kemudian yang jadi imam salat adalah Abu Bakar atas perintah nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar itu jadi imam mengimal para sahabat sejak hari Jumat Ketika Nabi masih hidup, Abu Bakar ini mengimami sholat sejak hari Jumat sampai sholat subuh hari Senin. Setelah itu barulah wafat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di, di sini kemudian Bunda Isa menceritakan Nabi Da'am meminta wadah untuk kemudian Kencing, kemudian Nabi Kencing dan meninggal dunia setelah itu. Ayat, artinya Nabi minta satu wadah untuk Kencing karena rasa sakit buat Istad Nabi. Kerana sakit itu istiadbeh sangatlah berat pada Nabi, maka Nabi saw tidak mampu untuk berdiri dan bangkit untuk kencing, untuk pergi ke tempat kencing. Dan terdapat dalam satu riwayat yang saya bukai dari Aisyah, Allah Subhanahu Wataala mewafatkan beliau dalam keadaan Nabi itu Baina bayna wa wanahari. Di antara sahar dan nahar Sahar itu ari atuh Ini paru-paru Ini dada Tentu paru-paru letaknya di dada An Nahar itu dada bagian atas Maka posisi kepala Nabi ketika wafat Itu di peluang Ibu Ndara Isa Di antara kemudian Ini posisi paru-parunya dan dan nahr, nahr itu ee, Atasnya ada ada puncaknya Ada berbatasan dengan ee, Dengan leher makna Dan riwayat ini semakna dengan Riwayat yang kita baca Kuntumustani mustanidan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Nabi sallallahu alaihi wa sallam Tersandar di dadaku ketika beliau Wafat E, perlu diketahui bahasanya e, Penggemar klinik Dan sejenis itu Mereka Beralasan e, Kenapa kemudian ada Ritual e, Sumur dari tujuh air Dari tujuh sumur Mereka beralasan dengan tujuh kirbah e, Tujuh kirbah yang Nabi Minta e, Untuk mandi beli ya. hmm. Saya pernah baca tulisan orang eh, yes, kleni ini, ya, penggemar kleni. Ya, saya kenapa ada tujuh sumur, ya, tujuh air, eh, air dari tujuh sumur. Ya. Maka didalili pakai Nabi wafat, ya, ketika beliau sakit beliau minta air tujuh kirba. <tuh> Kalau Kita katakan tujuh girbah Itu tidak mesti harus tujuh sumur ya. Boleh jadi satu sumur cukup Untuk tujuh girbah Karena girbah itu wadah uh, Wadah yang terbuat dari kulit Maka itu tidak mengharuskan Kalau itu dari sumur Yang berbeda-beda Dan Allah dari tujuh ini Adalah dan ini adalah Wakil Atul Ain kasuistik Bukan syariat yang bersifat ye, General ye, Namun ini Kasuistik Nabi perlu jadi berasa perlu air dalam jumlah yang banyak Untuk menyegarkan badan beliau Maka beliau Kemudian Meminta dengan ye, Meminta secara khusus sekian kiribah ye, Kemudian Dari Al-Qasim bin Muhammad <tuh> Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Berarti ini keponakan Aisyah Dari Aisyah Anak al Aisyah mengatakan al sallallahu alaihi wasallam bahwa bin Ma'ud dan beliau dalam keadaan Sekawatul Ma'ud Di menjelang kematian beliau Jadi kan Nabi ketika itu ada Wadah isinya air Nabi masukkan tangannya di wadah itu Dan tangannya dipakai Untuk kemudian beliau usap wajahnya dengan air Semaliaul kurikulum Nabi mengatakan Allahumma aini di alam mungkarah atau ala sakaratul Ya Allah tolonglah aku untuk menghadapi sakautul atau kesusahan kematian. Catatan kaki Hadis ini juga dihatkan oleh At-Tirmidzi di jami'nya dan sanad hadis di atas dhaif karena majhulahnya Musa bin Sirjis atau Musa bin Sarjis akan tetapi terdapat dalam Syaih Bukhari dari jalurnya Takwan bekas budanya Aisyah telah Anha. senyai budak Aisyah mengatakan <coughs> senyai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena bayinya dari hidat dapat beliau ada obwatun obwatun adalah gelas dari kulit ya, gelas minum dari kulit atau albaton atau wadah isinya air Umar salah satu pahlawan agung Maka mulai Nabi masukkan dua tangannya ke dalam air, kemudian dia gunakan dua tangan tersebut untuk mengusap wajahnya sambil mengucapkan la ilaha illallah. Inna lil maati La ilaha illallah sesungguhnya kematian itu memiliki kesusahan. Kemudian Nabi tegakkan tangannya sambil mengatakan fi rofiqil aalaa hatta qubida. Sampai Nabi wafat. Setelah wafat pada saat wafat, lemeslah tangan yang beliau tadi tegakkan, bermalad jatuh. Kemudian lemeslah dan condonglah tangan Nabi saw. Maka isi konten dari uh, riwayat yang kita baca adalah benar adanya semakna dengan hadis yang ada dalam riwayat Bukhari. Penjelasan yang aku melihat asalasallallahu alaihi wasallam bawa film wat, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallamlah matat kala badaat mulai tuk batu ya arahnya dicabut. Maka ibu dan Aisyah memandangi Nabi. Di dekat Nabi terdapat kotaun, kota Qadah artinya wadah yang dipakai untuk minum, berarti gelas. Nabi Masukkan tangannya di wadah tersebut Dan Nabi usap wajahnya Dengan air Kemudian Nabi berdoa Minta sama Allah agar dibantu Menghadapi sakaratul ma'ud Dan Nabi mengulang-ulang kalimat La ilaha illallah Sambil mengatakan Innalil ma'udisakarat Sakarat Itu artinya syidda Kesusahan, wajahun Rasa sakit, alamun Rasa sakit. Kemudian Nabi tengadahkan tangannya Nabi angkat ke atas sambil Nabi katakan, "Firofikin adalah hataku bila sampai Nabi wafat, kemudian tangan beliau lemas. Allahumma aini ala mukawat, mukawat di sini mananya syadain kesusahan. Makanya Allah pentulah aku untuk menghadapi kesusahan kematian." Dan dalam kesusahan kematian ini takfir terhadap penghapusan. Terdapat penghapusan dosa warif atun. Dan jika tidak ada dosa maka ini akan jadi sebab naiknya derajat. Seperti musibah. Statusnya seperti musibah. Dalam, uh, dan juga diatkanlah atirmi di dalam jami'nya dengan menggunakan romaro atilmaut. Romaro atilmaut sama syidda. Kesusahan kematian. Umdatul Ibtumar dari Aisyah Shallallahu Anha, Aisyah mengatakan, aku tidak iri dengan seseorang karena enaknya kematiannya setelah aku melihat susahnya kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Catatan kaki dua, hadis ini juga dilihatkan oleh At-Tirmidzi jaminya, namun hadis yang dibawakan oleh At-Tirmidzi sunnah yang Karena dalilnya yang majhul yaitu auturmat ibn al-ala akan tapi terdapat dari Aisyah dalam sahih Bukhari yang mendukungnya Aisyah mengatakan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan sungguh Nabi dalam pelukanku di antara Hatinah dan Zakinah Fal ankum sidata al-mauti maka aku tidaklah membenci Tidaklah kemudian Punya pandangan negatif Sidatul Muhammad Li Ahadin ketika Melihat dan mungkin ada seorang yang Meninggalnya dengan cara susah Abadan sama sekali setelah itu Aku tidak punya pandangan negatif Mbak dan Nabi SAW Setelah aku melihat Betapa beratnya kematian Proses kematian Nabi SAW Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hakinah dan takkinah sentah atas dada atas tengah leher dan di na asfal al batn bagian bawah perut di dekat pusar atau sama sama dengan Hakina, bisa juga artinya nukotun Nahar Lakuan lahir, Lakuan lahir, lahir dengan dadah dadah lakoan. Ini namanya hakina, juga bisa disebut juga lagina. <tuh> nah, eh, penjelasannya tak ni ibunda saya maksudkan lau an ha alimat. Kalau sahaja bila mengata ada seorang yang meninggal dengan mati yang enak mudah. Tidak nampaknya tidak, beliau tidak merasakan rasa sakit. Atau kemudian e, rasa sakit tidak pula capek, maka beliau tidaklah iri dengannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa beliau di tetes -tet terakhir beliau ketika beliau meninggal dunia, siddatun wa waja'un shadidun. Rasa sakit dan rasa sakit yang luar biasa. Padahal beliau adalah manusia paling mulia. Padahal Beliau adalah manusia yang terbaik Dan apa yang menimpa Nabi berupa Sakit yang berat Dan sakatul maul Bisa berapa dengan sebab Nabi punya ganjaran untuk Nabi Ganjaran dua kali lipat Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari Ibn Mas'ud Bila mengatakan Aku mendatangi Nabi SAW Di sakit beliau dan beliau aku wakkan syaitan beliau mendapatkan rasa sakit yang luar biasa waktu aku katakan wahai Nabi sungguh engkau mendapatkan rasa sakit yang luar biasa kultu maka uh, ibu uh, Imam Masad mengatakan in sesungguhnya hal itu karena untukmu ganjaran dua kali lipat Nabi mengatakan ajar betul tidak ada seorang pun Muslim yang tertimpa Ya, ke kesusahan dan penderitaan kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya sebagaimana rontoknya daun-daun pohon kemudian dari Aisyah Ahisa beliau mengatakan tatkala Rasulullah SAW wafat para sahabat berselisih tentang pemakaman Nabi ya, akhirnya sebagai kata putusnya Abu Bakar mengatakan Aku mendengar dari Rasulullah SAW satu hadis yang tidak aku lupakan. Yang aku ingat betul. Nabi mengatakan tidaklah Allah muafadkan seorang Nabi kecuali di tempat yang Allah ingin agar sang Nabi itu dimakamkan di situ. Ini hadis yang didengar. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan makam kalah Nabi di tempat Firoz. Tempat tidurnya Nabi, pas di situ tempat tidurnya Nabi bawahnya jadikan sebagai makamnya. Catatan kaki dua hadis juga dihafalkan oleh Thalib di Jame dan hadis di atas sanadnya ada Abdurrahman bin Abu Bakar al Maliki yang tiap taif akan tapi tidak sahih karena sejumlah penguatnya. Jelasannya, posisian para sahabat tentang pemakaman Nabi ada, ada dua, dua sisi. Yang pertama, apakah Nabi dimakamkan ataukah tidak? Itu diperselisihkan. Setelah itu, jika Nabi dimakamkan, di tempat manakah Nabi dimakamkan? Dan posisian ini adalah satu hal yang wajar, karena ini kejadian pertama, Dia belum pernah dialami oleh para sahabat. Wafatnya seorang nabi ini gimana perlakuannya? Gimana perlakuan yang semestinya diberikan? Ya, kemudian Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW menyampaikan satu kalimat, yang aku betul-betul ingat. Ini litakit untuk menegaskan berita dan menegaskannya. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang Allah ingin agar dia dimakamkan di situ. Dan Nabi Alaihi SAW diwafatkan Wafat di rumah Aisyah Aratullah Anha Di tempat tidurnya Aisyah Maka para sahabat sepakat Berdasarkan hadis ini Wa istinah danilah hati riwayat Dan bersandarkan pada riwayat Yang dikutip oleh Sidikul Umah Aratullah Anhu Untuk makamkan Nabi di tempat Di situ tempat tidurnya Nabi Maka Abu Talha kemudian Membuat kalian di bawah tempat tidur Nabi yang Nabi wafat di atasnya Kemudian Nabi nantinya dimakamkan di situ Maka tukang gali kuburnya adalah Abu Talha radallahu anhu Demikian kita lanjutkan pada lisa Wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sabihi wa sallam Kemusimid dan muslimah rahimani wa rahimakumullah <tuh> Kita lanjutkan pada hadis yang ke-390 Dar Sufyan Al-Thawri dari Musa ibn Abi Aisyah dari Ubaidillah Ibn Abdillah dari Ibn Abbas dan Aisyah Sesungguhnya Abu Bakar kembali mencipti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal dunia Hadis ini juga dikatakan oleh Al-Bukhari Maka Abu Bakar anhu ketika Nabi wafat itu ada di rumahnya di daerah Al-Aliyah Ye, di satu bagian Satu wilayah di kota Madinah Atau di daerah Madinah Yang itu cukup jauh dari masjid Lantas orang-orang Mengirutusan kepada Abu Bakar Akhirnya Abu Bakar datang Orang-orang masih ramai Berkumpul di sekitar rumah Aisyah Abu Bakar lantas minta Untuk dilapangkan jalan Dan Abu Bakar masuk Nabi dalam keadaan ye, Jenazahnya ditutupi kain Nabi singkap pakaian penutup dari wajah Nabi Dan Abu Bakar yakin kalau Nabi telah meninggal dunia Maka Abu Bakar meletakkan mulutnya di dahi Nabi Di antara dua mata kekasih hatinya Rasulullah SAW tepatnya di dahinya Dia cium Nabi dengan ciuman perpisahan Dan bisa kita ambil fa'idah dari hadis ini bolehnya mencium mayid Ya, dan e, semisal seorang juga diperbolehkan mencium kening e, bapaknya ataukah ibunya atau seorang ulama setelah wafatnya. Yang ini dilakukan ala sahabil ta'wi sebagai bentuk perpisahan untuk belia. Catatan kaki dua, sahabatul azab menuliskan kesan belia atau satu hal yang berkesan di hati belia. Aku belto dan aku telah mencium. Kening alimul umma Sama hatul imam Abdil Azizim Nubaz Rahimullahu ta'ala setelah beliau wafat Dan aku lihat pada wajah beliau Terdapat cahaya, keindahan Satu hal yang menjengangkan Orang yang memandanginya Dari Al-Isa ah Anak ababakim Masuk menemui Nabi SAW, Setelah Nabi wafat Nah, Abu Bakar meletakkan mulutnya di antara dua mata Nabi dan meletakkan dua tangannya pada dua hastan Nabi dan eh, Abu Bakar mengatakan wah Nabiya aduh Nabiqu wa, wa Sofiya aduh wanita aduh ah lelaki ataukah manusia pilihan wah Khalilah aduh kekasih Allah. Hadis nah, ini juga dilihatkan lah Abu Dawud. Hadis nah, ini sama dengan hadis sebelumnya cuma ada tambahan yaitu Abu Bakar meletakkan dua tamannya pada dua hasta nabi. Seakan-akan Abu Bakar memeluk nabi, kemudian mengucapkan kalimat ini: wa nabiya wa sawiya wa kholidah. Ini adalah kalimat kata-kata yang -kata menunjukkan taklumin hati yang terasa sakit, tawajud hati yang terasa sakit karena ditinggal nabi saw. Namun di riwayat ini di sana hanya terdapat jasad bin Babnos dia makbol jika memiliki penguat jika tidak memiliki penguat hatinya lembek alias entaif. Kemudian dari Tabith Al-Bunani dari Anas bin Malik al-Thalhah yang Al mengatakan di hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah atau Aminah Kulshay semuanya bercahaya. Dan pada hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah minha kulushay. Semuanya gelap. Paman dan kami tidaklah mengibaskan taman kami minatoab dari tanah bainat dan subuh kami saat memakamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta angkar nakulubana sampai kami tidak mengenali hati kami sendiri. Di sini Anas bin Malik menggambarkan di hadis ini bagaimanakah emosi hati para sahabat. Dile rasa sakit jiwa mereka, beratnya permasalahan, menurut para tarasalah bat'dalahum dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahukah dan terhad dan layak bagi mereka untuk seperti itu. Maka Anas menyebutkan perbandingan antara hari di Munculnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan diri beliau yang mulia Masuk ke kota Madinah Dan di hari Dicabutnya Di, e, di, di Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam Maka di hari Nabi masuk kota Madinah Semuanya bercahaya Di hari Nabi wafat Semuanya gelap Maka dalam kalimat ini Terdapat e, isinya adalah Ngerinya masalah ini Betapa besarnya permasalahan. Yang menimpa manusia di seluruh penjuru Madinah. Jadilah mereka hidup menjumpai fajiatan satu musibah yang merupakan kubuan fajiat musibah yang paling besar. Atlet al-artufiyunihin sehingga bumi itu terasa gelap dalam pandangan mata mereka. Karena demikian rasa sakit itu demikian luar biasa di hati mereka. Cukup kami memakamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang artinya setelah memakamkan Nabi tidaklah kami mengibaskan tanah mengibaskan tangan dari tanah setelah memakamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kami tidak mengenali hati kami artinya soalnya kan mereka tidak mengenali hatinya sendiri karena demikian sakitnya dan susahnya bukan karena mendustakan dan meragukan. Dan kematian Nabi bukan pula karena lemahnya iman. Dan para sahabat memakamkan Nabi adalah diantara bukti kalau Nabi betul-betul wafat. Di sini tetapan bagi orang yang masih punya anggapan Nabi tidak meninggal dunia. Itulah kan adanya. Karena jika demikian itu benar, niscaya makna hal ini para sahabat memakamkan Nabi dalam keadaan hidup-hidup. Dan tentu tidak ada seorang pun yang berakal yang mengatakannya. Oleh karena itu maka Nabi telah meninggal dengan kematian yang hakiki Ye, Kematian yang hakiki kalau dari sudut pandang kehidupan dunia Akan tetap, tetap, tetap hidup di kuburnya Namun ingat kehidupan alam barzakh Yang ini berbeda dengan kehidupan dunia Ada selanjutnya dari Aisyah Aisyah mengatakan Rasulullah SAW wafat pada hari Senin Catatan kaki hadis ini juga dilihatkan oleh At-Tirmizi di jami'nya salat jam Ta'yun ada Amir bin Saleh bin Abdullah bin Uwah bin Subayr. Dia seorang yang matukul hadis dari Taif Jeddah. Akan tapi makna hadis ini benar karena terdapat banyak hadis yang semakna. Fihi isi hadis ini menentukan menegaskan hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Senin. Ini satu hal yang ijma' Sekali pun hari Senin adalah hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin. Wa makas anta di dan Nabi tetap berada di hari itu belum dimakamkan. Walaylatul latsah dan malam Selasa. Waktu fina minallah ini. Dan Nabi dimakamkan hari Selasa malam Rabu. Ya, malam Di malam hari itu malam Rabu. Sufyan mengatakan, yang lain mengatakan, Yusma'u Sautun Masahi, maka terdengar suara mungkin sejenis cangkul di akhir malam. Katatan kaki satu Ja'far bin Muhammad Sama dengan Ja'far as-saudik Dari ayahnya Ayahnya berarti Muhammad bin Ali Bakir Ali Bakir itu adalah Ali Zainal Abidin Ali Zainal Abidin adalah Anaknya Hussein oh, minatabi, Statusnya tabiin Tentu tidak menyaksikan wafatnya Nabi SAW ia Muhammad bin Ali Zainal Abidin tidak menjembay wafatnya Nabi satunya Mausan. Rasulullah alaihi sallam, itu dimakamkan Lailatul Arbiah malam Rabu. Terdengar suara masahi, masahi alat untuk yang disebut bih atraq nailat, alat dari besi yang dipakai untuk menarik tanah, ya semacam jangkul Para ulama menyebut, sebagian ulama menyebutkan bahasanya pemakaman itu tertunda sampai waktu ini di atas makna nasu minasolati alaihi. Di antara sebabnya untuk memberikan kesempatan kepada banyak orang mensolati jenazah Nabi, karena mereka mensolati jenazah Nabi dengan auzaan, yaitu terpecah-pecah. Di rumah ibdaa Aisyah dan rumah ibdaa Aisyah itu tidak bisa memuat kecuali orang sedikit. Jadi ya, sehingga kalau kemudian ada seribu orang begitu saja, itu sudah perlu waktu yang panjang untuk e, proses solat jenazah. Hadis ini mursal, akan tetapi dalam Uslan Imam Ahmad terdapat riwayat dari Aisyah radhiallahu anhah sendiri yang mengatakan. Kami tidak mengetahui dimakamkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai aku mendengar suara semacam campur di akhir malam dan itu adalah malam Arabu. Kemudian dari Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf dia mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin dan dimakamkan pada hari Selasa. Abu Isa Atirmi dia mengatakan ada nah sini ya, Abu Salama bin Abdul Rahman bin Aw adalah tabi'in tidak menjempai wafatnya Nabi sehingga di sini thaib secara sanad dan matan dan secara sanad karena dia mursal ditambah ada Abdul Aziz bin Muhammad adalah wurdi dan dia satu maka dia hadis min kutubi ghairihi dan dia membawakan hadis dari buku catatan orang lain sehingga salah ada juga Sari bin Abdullah Al-Qadhi dan dia adalah seorang yang satu yukti. Ya, secara matan karena dia menelisi yang valid pasien Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dimakamkan di hari Selasa namun malam rabu Selasa malam Rabu. pun dan ada hadis panjang sehingga kita langsung baca sarahnya. Ada di sini dari Salim bin Ubaidillah Karena Al-Suhbah Dia adalah sahabat Nabi Dan disebutkan juga Kalau dia adalah Al-Suhbah Hadis yang panjang Jami menguat sejumlah poin Perkenaan dengan berita Wafatnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dia mengatakan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pingsan dia saat sakit Fa'afaqaw lantas yuman Irmah artinya kehilangan al kesadaran sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu urmia, pingsan disebabkan demikian beratnya rasa sakit wajah dan rasa sakit. Kemudian Nabi Suyman dari pingsan ini dan bertanya, apakah waktu salat telah tiba? Ini adalah kalimatnya cuma tidak memakai ini, alat untuk tanya atau kata tanya. Kalau kita munculkan maka hal, hati, waktu salat. Apakah waktu salat telah tiba? Istrinya mengatakan iya. Maka ini menjelaskan kepada kita ketudukan salat dalam agama Allah Jalla Jalalawala. Salat adalah tiang agama. Nabi saw. Meskipun beliau muhu, memikirkan urusan kaum Muslimin banyak perkurusan, namun beliau tidaklah bertanya. Ala Iftir setelah pingsan kecuali tentang salat dan Umar yang merupakan lulusan dari sekolah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala dia ditusuk yang menjadi sebab wafatnya Umar karena yurma ye, karena dampak tusukan tersebut terkadang pingsan jika bangun jika si Umar maka yang ditanyakan asolat najiun apakah orang-orang sudah pada salat. Kita lihat, sholat adalah perkara yang menyibukkan jiwa-jiwa mereka, Nabi dan para sahabat. Jadi, sehingga sholat itu mengambil posisi perhatian satu hal mereka perhatikan dan mereka perhatikan. Dan hati mereka Nabi dan para sahabat betul-betul tergantung di masjid. Maka Nabi katakan, perintahkan bilal supaya beradat, perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami orang-orang. Sholalina sama dengan sholat binas, artinya imaman jadi imam. Dan kalimat ini menunjukkan kedudukan Abu Bakar radhiallahu anhu al-aliyah yang tinggi. Karena Nabi saw memilih Abu Bakar dan sekian banyak sahabat sebagai imam solat kaum muslimin, pemimpin kaum muslim dalam masalah agama yaitu solat. Dan Umar pun beralasan dengan hal ini kepada Anshar saat sakifa. Hari pemilihan Khalifah Sakifah Bani Sa'idah Umar mengatakan Rasulullah SAW rita dengan Abu Bakar Untuk memimpin agama kita Yaitu sholat Tidakkah kita rita Abu Bakar Untuk memimpin urusan dunia kita Maka Aisyah mengatakan Sesungguhnya ayahku seorang yang Nasifun Seorang yang, mud, seorang yang Lembut mudah menangis Orang kutebahi, lembut hatinya, ya, sari abah-abah air mata, cepat keluar air matanya. Seorang yang lembut, yang tak tahu persoal, mudah terpengaruh, Lumpuk mudah terpancing emosinya, emosi sedih, emosi menangis. Maka kemudian ibu Daisa da mengatakan jika dia kalma koma dari kalau koma. Berdiri di tempat imam Maka dia akan menangis um, Maka dia tidak mampu Tidak mampu untuk memimpin sholat Seandainya kau perintahkan yang lain Dalam sebagian riwayat Aisyah mengatakan Perintahkan Umar supaya jadi imam Untuk banyak orang Bahkan Aisyah uh, Ngomong kepada habsah umul mukminin Supaya ngomong kepada nabi dalam masalah ini La'allahu mudah-mudahan Nabi menerima usulan Namun Kullama'afaqa setiap kali Nabi Siuman dari pingsannya Nabi katakan perintahkan bilal untuk berada Perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam Dan keduanya mengatakan Abu Bakar seorang yang lembut hatinya Jika dia berdiri di tempat imam Dia akan menangis Sehingga dia tidak bisa jadi imam Seandainya anda perintahkan yang lain saja Maka tatkalah dua orang ini Yaitu Aisyah dan Hafsa Pula balik ngomong seperti itu Kepada Nabi Akhirnya Nabi mengatakan Perintahkan Bilal untuk beradaan Perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam Kalian ini Suahib atau Suahibat Yusuf Suahibat Jamahnya Suahib Maka Suahibat adalah Jamahnya Jamal ya, Sebagaimana Tukar Jamaknya jamak, tarik jamaknya tuok eh, dijamakkan lagi dengan tuokat. Nabi mengatakan, iya kom baju lusa Janganlah kalian duduk di pinggir jalan. Artinya kalian, Aisyah dan Habsah, kalian semisal kawan-kawannya, perempuan-perempuan kawannya Yusuf. Itu kisah Nabi Yusuf. Sisi kemiripan bahasanya masing-masing dari dua perkara ini. Menampakkan sesuatu dan menyewikan sesuatu ya. Maka perempuan-perempuan Temannya Sulaikha Mengatakan Begini-begini Bahasanya Imratul Aziz itu ee, Perlebihan cintanya Sama Yusuf eee, Yang nampaknya celaan, Padahal ada maunya eee, Padahal ada maunya Ya, maka kesamaan antara ini dengan itu adalah izharusyai' wa ikhfausyai'. Menampakkan sesuatu beda dengan yang disembunyikan meskipun permasalahannya lain. Maka Aisyah menampakkan bahasanya ayahnya seorang yang lembut dan dia menyembunyikan maksud hatinya bahasanya dia kasihan dengan bapaknya jika dia berdiri di tempat itu. Ada juga ulama yang menjelaskan Dan padahal yang dimaksudkan Aisyah adalah mendapatkan penegasan Dari Nabi e, Penegasan dari Nabi Kalau Abu Bakar yang diminta jadi imam, bukan hanya sekali Buktinya sampai bulat balik Tetap Abu Bakar e, Itu yang di, diinginkan oleh Aisyah e, Alasan dia Seorang yang lembut, sudah nangis Baca Al-Fatihah Ya, itu dia tidak akan bisa memimpin karena al-fatihahnya tidak terdengar karena tangisan Abu Bakar. yang diinginkan oleh Aisyah mendapatkan penegasan, bukan hanya sekali. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa enteng. Jadi ya, bahagia dan ambil setelah kejadian itu Nabi merasa nasyatan energik, dia punya kemampuan untuk pergi memimpin solat. Maknai marleh kita anunkan perhatian yang luar biasa tentang masalah solat. Berita dengan kondisi banyak orang yang mereka tinggalkan solat karena disibukkan dengan sedikit kesibukan. Ya, Istrium Allah mereka tinggalkan solat gara-gara ya, atfahus sawarif ya, e, pembelok yang paling remeh tidak punya kebocoran dengan salat. Bahkan banyak dari orang tidak memberikan waktu salat kecuali sisa waktunya dan itu pun tidak berarti dengan salat. Maka ketika ada sedikit sakit, semacam pilek yang ringan atau sedikit capek sudah kemudian ya takhalaf anil meninggalkan salat atau meninggalkan salat berjamaah beralasan kerja sakit lain hanya dengan soal di zaman sahabat radialanhum ada yang didatangkan dipapah dua orang di antara dua laki-laki supaya bisa ikut salat berjamaah sebagaimana diceritakan oleh ibnu mas'ud radallahu taala an dalam kitab muslim maka Nabi katakan lihatkan untukku siapa yang bisa memapahku yang aku bisa bertopang badannya artinya carikan untukku orang yang aku bisa bertopang badannya Karena Nabi ingin sholat di masjid. Maka datanglah bari roh bekas buddhanya Aisyah dan Yahabasyiah dan seorang yang lain. Ya, dalam sebagian rakyat ditegaskan namanya adalah Naubah. Yang dia juga Buddha. Maka Nabi bertopang pada keduanya dan keduanya pergi. Bihim membawa Nabi ke masjid. Terdapat dalam rakyat peradilan Muslim. Nabi bertopang pada pamannya Al-Abbas. Dan lelaki yang lain yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka dua riwayat ini kita kompromikan bahasanya Nabi saw bertopang pada naubat dan barirah ataulah anbuwa sampai pintu masjid. Kemudian yang melanjutkan adalah Abbas dan Ali sampai tempat di dalam masjid atau kita kompromikan dengan takadurul kisah. Kejadiannya tidak hanya sekali. Maka apabila ketika melihat Nabi, maka dia bermaksud untuk mundur. Ya ini artinya Senyum Abu Bakar Lama lemahahu Tatkala melihat sekilas Bahasanya Nabi datang Maka dia anda Mundur ke belakang Ya ta'akha Mundur bersama di ya, Para sahabat Fisaf sehingga berada di disaf Supaya Nabi ini jadi imam Nah Nabi berisaf pada Abu Bakar Supaya tetaplah di tempatmu Sampai Abu Bakar Menyelesaikan sholatnya Nah Tentang kasus ini, apakah Nabi uh, sholat dalam kasus ini sebagai imam ataukah ma'amu? Maka di ulama ada yang mengatakan Nabi sholat jadi imam mengimani Abu Bakar Sedangkan Abu Bakar jadi imam untuk para sahabat yang lain Namun ada ulama juga yang mengatakan Nabi sholat sebagai ma'amu dan terdapat dan sebagian riwayat Nabi diduduhkan di sholat itu Ketika itu di sebelah kirinya Abu Bakar Wawah Yuka riwayat ini menguatkan Bahasa Nabi Imam bagi Abu Bakar bahwa Imam Mumblinas Dan Abu Bakar Imam bagi banyak orang Maka jadi Nabi jadi Imam dalam posisi duduk Abu Bakar berdiri Dan para sahabat juga berdiri Ya, ini dalilnya alimam musyafi'i Wahmatullah alaih Untuk mengatakan bahasanya Perintah agar makmum itu salat sambil duduk ketika imamnya Sholat dalam keadaan duduk Itu mansuk Itu mansuk Sehingga ya, hukum yang muhkam, Hukum yang permanen Ketika imam itu sholat ya, Dalam posisi duduk karena sakit Maka makmum yang mampu berdiri Tetap wajib berdiri itu pendapat imam muhyaffi dalam masalah ini. Karena hadis yang memerintahkan untuk duduk ketika imam salat sambil duduk dinasak dengan kejadian ini yang ini merupakan di akhir kehidupan nabi saw. Sedangkan imam ahmad itu mengambil metode jamaah, mengambil metode cara membahas hadis ini dengan cara jika imam itu solat sambil duduk sejak awal solat, maka makmu harus duduk. Teriaklah imam itu solat sambil duduk sudah di tengah-tengah solat seperti kasus ini. Karena solat sudah dipimpin oleh Abu Bakar di tengah-tengah solat datang Nabi jadi imam. Maka imamnya duduk di tengah-tengah solat. Ia ya, persisnya di tengah-tengah solat. Ya, maka Eh, kalau imam itu duduk eh, ketika di tengah-tengah solat, maka makmum tetap berdiri. Thoma kemudian usulah sawallallahu alaihi wasallam wafat. Kata-kata Thoma menunjukkan jeda yang panjang. Artinya Nabi sawallallahu alaihi wasallam tidaklah diwafatkan di ketika itu, Namun nabi, nabi kembali ke rumah. Kemudian Abu Bakar solat menjadi imam pada memimpin para sahabat di sebagian solat sampai akhirnya Nabi wafat di waktu tua hari Senin. Maka mula-lah awak tentang wafatnya Nabi. Di antaranya ada yang mengakui, di antaranya ada yang masih bertanya-tanya. Umar mengatakan, Wallahi demi Allah. Tidak aku mendengar ada orang yang bilang kalau Rasulullah wafat kecuali aku dia dengan pedangku ini. Karena ini sangkaan dari umat, bahasanya Nabi saw cuma pingsan dan dia akan siuman, mimpati setelahnya. Dan adalah para sahabat itu umiin, artinya tidak membaca dan menulis. Semua so, tahak kemudian dijelaskanlah maksudnya, maksud kalimat umiin di sini. Lam yakun fihim Nabiun kebelahu, tidak ada Nabi sebelum itu. Jadilah mereka dalam perkara yang membingungkan mereka, lil royah betul-betul membingungkan. Datang pada mereka satu musibah yang membuat mereka tercengang, tak bisa, harus ngapain? Pinggung. Tosat al ukul, sehingga akal banyak orang itu jadi ringan, tidak lagi berat. Artinya tak, artinya tak bisa mikir. Wa ilah laukan nabiun ke belakang. Saat ini pernah ada tengah orang Arab sebelumnya. Wan Tahat akhir atau dan akhir berakhir kehidupannya dengan kematian. La alimu mereka, niscaya mereka mengetahui. Minta dikadari kejadian masa lalu, bahasanya kasus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kasus Nabi sebelumnya. Di dunia Arab di masa kafan kata tidak ada nabi sebelum itu. Faam sakaa nasuk maka manusia pada diam. Artinya kafupada diam Setelah Umar kasih pengumuman itu Umar serius Siapa yang berani ngomong Nabi wafat Saya penggal semua Dia nah, pada pilih diam Fakalu mereka mengatakan Ya salim baik salim Orang, Orang berkata kepada salim Rauhi berita ini Pergi temui sahabat Rasulullah Yaitu Abu Bakar Undang beliau Maka uh, Maka di sini kita jumpai kesepakatan sahabat Bahasanya dalam situasi ini Yang dipanggil adalah Abu Bakar Panggil Abu Bakar Ma'an nafih Padahal di tengah-tengah mereka ketika itu Ada sejumlah yang ahli fiqh uh, Adata min ahli fiqh Dan orang yang sentiasa mengikuti nabi Nabi Pilihan para sahabat semacam ini menjelaskan Kedudukan Abu Bakar yang tinggi Dan Pengetahuan mereka tentang Kemuliaan Abu Bakar dan kedudukannya ya, Wahai salim Bagilah teman sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi salam Padahal semuanya sahabat Nabi Maka ini adalah dalil yang lain Menunjukkan istimewanya Abu Bakar Maka di tengah-tengah para sahabat Jika dikatakan sahabat Rasulullah SAW Maka tidaklah kemudian terputih di benang Kecuali itu adalah Abu Bakar Di antara para sahabat Ketika disebut sahabat Rasulullah Artinya Abu Bakar Ini menunjukkan istimewanya Abu Bakar Di sisi Nabi Bahawa Ashabi Al-Wahid Dan Abu Bakar adalah sahabat satu-satunya Yang ditegaskan Alawasfihi dengan lapis sahabat, dengan lapis sahabat Nabi dalam Al Quran. Tanya seni ini, ketika dia bersama, ketika dua orang, itu maafilahal. Ketika keduanya, yaitu Nabi dan Abu Bakar di dalam Quran, dia kulu lisahebi. Dia berkata kepada sahabatnya. Mungkin karena ayat ini. Maka dikala lampau sahabat, ketika disebut sahabat Rasulullah itu artinya Abu Bakar. Letazenin Allah maha ana. Jangan sedih Allah bersama kita. Maka salim mengatakan aku datang Abu Bakar dan dia di masjid Laku aku mendatanginya dalam keadaan aku menangis. Kenapa menangis? Tahajud, aib mutahayat, orang bingung, muta orang yang sakit hatinya daripada Mafjuat orang yang menerima musibah, menahole masuk karena demikian ngerinya musibahnya. Mereka lihat, mereka tak Abu Bakar melihatku, dia langsung Abu Bakar mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mafat. Karena Abu Bakar menyadari bahawa waktu itu adalah waktu semakin parahnya sakitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perhatikan Salim tidak berani mengatakan iya karena Umar melarang untuk mengatakan Nabi wafat dan Umar telah bersumpah siapa yang bilang Nabi wafat akan dipenggal pakai pedangnya Umar فالاذلکا قولا oleh karena itu jawaban Salim ketika ditanya apakah Rasulullah wafat jawabnya malah mengutip perkataan Umar Inna Umar berkata, Umar bilang, tidaklah aku mendengar ada seorang yang bilang kalau seseorang wafat kecuali kupenggal dia pakai pedangku ini. Ayahnya Abu Bakar berkata kepada kepadaku, ya salim dia sudah berangkat. Fantalaqtu ma'a, aku berangkat bersama Abu Bakar. Datanglah Abu Bakar dan manusia masuk pada menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya terzahmu Mereka di sead di rumah Nabi. Maka Umar Abu Bakar mengatakan Sekalian manusia afri juli Dibukakan ya, jalan untukku Lapangkan li al-majal Ruang untukku Maka mereka kemudian me, ya, Melapangkan jalan untuk Abu Bakar Fassahu la al-majalah Mereka lapangkan ruang untuk Abu Bakar Datanglah Abu Bakar ya, Fa'akabba'ali ya, Kemudian pulau telungkong pada nabi, pemasaud dan menyentuh nabi, meletakkan tangannya pada jasad nabi. Dan melihat di mujaddati ma'in masaud dengan semata-mata tangan beliau menyentuh badan nabi, Abu Bakar lantas membaca ayat innakamayyatun wa yunau mayyitun. Artinya, Abu Bakar yakin karena nabi telah meninggal dunia. Kemudian orang-orang pun bertanya bahasa sahabat Rasulullah apakah Rasulullah suluh shallallahu alaihi wasallam wafat? Abu Bakar mengatakan, nah, fa'anim an an anqad sadqa. Maka mereka pun meyakini, mereka pun sadar, bahasanya Abu Bakar mana. Saat itulah tahak kukul jami Semua orang memastikan Wata dan yakin Karena Nabi telah wafat Kemudian Abu Bakar keluar Setelah itu ke masjid Orang-orang berkumpul Mendekat ke Abu Bakar Dan Abu Bakar menyampaikan ceramah Pada banyak orang satu ceramah yang luar biasa Isi ceramahnya Menegurkan Para sahabat Menemukan Tauhid dan Iman Fihah isi khutbah tersebut Perjelasan tentang Permasalahan Menjelaskan tentang Khyalita Dan Sunnah yang telah berlaku Untuk semua manusia Maka beliau mengatakan dengan Hati yang kuat Meskipun Hawlil Masyur وسيفه demikian mengerikan dengan hati yang kuat beliau mengatakan amma batu ya abdu muhammadan fa muhammadan qatman wa qala abulllah ya fa inna allah a'idul la yanam muhammad maka sugu muhammad telah meninggal dunia Beliau bila mengatakan qatman dengan taukid Yang memiliki faedah Meniadakan keraguan Jangan ragu Beliau telah meninggal Menciptakan yang menyebabkan Allah Maka jihadat yang hidup dan tidak mati Maka perkara yang paling besar Yang jadi perhatian sedikul umat Dalam musibah ini Adalah perhatian yang paling besar Yang dimiliki oleh Nabi Nabi kita s.a.w dalam seluruh hidupnya Yaitu Mengisahkan Allah Jalla wa'ala Masalah ya'budu Masalah ibadah Itu yang disebut pertama kali Itu yang disebut pertama kali Fahamakan ya'budu Masalah ibadah ya Dibahas Masalah tauhid Itu kaisan Allah Jalla wa'ala Fawasa sul'umur ma'atmal matalib kerana dia adalah pondasi segala urusan dan keinginan dan atau cita-cita yang paling agung, atau tujuan yang paling agung. Maka Allah adalah Al Hayyu Al Raheem, yang hidup, dan yang mengurusi dirinya dan makhluknya. Kehidupan Allah Jalal Jalalo tidaklah didauli dengan ketiadaan dan tidak akan ditimpa kefanaan. Dan selama hidupnya Allah tidaklah yak dari hata timpah naqsun kekuangan dalam hidupnya. Adapun selain Allah, maka dia adalah boleh jadi makhluk hidup yang nanti akan mati. Atau makhluk hidup yang telah mati. Ataukah benda mati yang tidak memiliki kehidupan. Maka Abu abubakar asliqatulah anhu memulai dalam situasi ini mengokokkan tawhid. Karena jika tawhid telah kokoh, telah bagus... Maka segala urusan setelah itu akan kokoh dan baik Maka tawhid itu adalah tempat mengadu manusia Tempat sandaran manusia ketika terjadi musibah Ketika kemudian kondisi susah Indah syadaid ketika kondisi sulit Kemudian beliau membaca firman Allah Taala, wahai Muhammad dan ilah Rosulun kat kalat mingkabli Rosul, afaimatau kita langkula betul malaakabi kum wahai yang kalipada akibat falayatullah syaa wahai sesajilahushyakin. Tidaklah Muhammad kecuali seorang Rasul telah berlalu sebelum Muhammad banyak Rasul Apakah jika dia mati atau terpunuh kalian, murtad ke belakang? <coughs> Siapa yang berbalik ke belakang Yaitu murtang Maka dia tidaklah memberikan madawat kepada Allah Sedikit pun Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersungguh. Dan Ibn Abbas Radulah anhu mengatakan Wallahi demi Allah Laka'anan nasa lam ya'lamu anna allaha an salatil kalayata Hatta talaha abu pakri Allah seakan para sahabat seluruhnya Tidak ada yang tahu Kalau Allah pernah menurunkan ayat itu Kecuali setelah dibacakan oleh Abu Bakar Maka istihtar Istihtar itu ingat Maka Abu Bakar bisa ingat Ayat ini Di sikon ini Fihat al-mukif di sikon ini Pada saat semua sahabat lupa dan bagaimanakah Abu Bakar Menegaskan atau kemudian mengokohkan Hati para sahabat dalam khutbahnya Adalah taufik dari Allah Dan setelah ceramahnya Abu Bakar Orang-orang pun mengulang-ulang ayat tersebut Di seluruh penjuru Madinah Mereka membaca ayat tersebut Seakan-akan baru turun di hari itu Sampai syaikh Umar Atul Anhu yang tadi mengatakan siapa yang mengatakan kalau Nabi Muhammad meninggal dunia akan aku penggal dengan layakku. Asbahayakulu setelah mendengar ceramahnya Abu Bakar Umar mengatakan, wallahjamil Allah, mahuah tidaklah yang terjadi kecuali aku mendengar Abu Bakar membaca ayat tersebut, lantas aku pun menyadari. Bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus telah meninggal dunia. Hatta mah Tukil dunia kejelaya, sampai dua kakiku tidak bisa menopang badanku. Hatta hawa itu ilal aldi, sampai aku tersungkow ke tanah. Lemes kaki beliau menyadari satu realita yang sangat menyedihkan. Lem Lemes sampai ye, kemudian. Hawa itu ayah sakotok, aku jatuh ke tanah. Ini semua kaumah dari Allah untuk sedikit umat, untuk Abu Bakar. Untas bila laudan untuk menaklukkan Abu Bakar. Dan di sini nampaklah gamblang di depan ribuan orang mulianya Abu Bakar. Beliau punya sikap yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dan itulah yang benar. Kemudian orang-orang pada mendekati Abu Bakar atau menunjukkan pada Abu Bakar pertanyaan. Mereka mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, apakah jenazah Rasulullah disolatkan? Asalat atau alal mayit tentu solat untuk mayit, solat jenazah adalah doa kebaikan untuknya dengan rahmat dan ampunan Allah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diampuni dosanya dulu dan mata ahwal yang belakang, maka apakah perlu sholat jenazah? Dan maksud dari sholat jenazah adalah doa. Apakah mengatakan iya? Kemudian muncul dalam benak mereka pertanyaan yang lain, Bagaimana kafir. Gimana caranya? Kalau Abu Bakar mengatakan, nanti sekelompok orang masuk takbir dan sholat berdoa kemudian keluhan. Kemudian masuk kelompok yang kedua. Kemudian tabir, sholat, jenazah Dan doa Yang tentu di dalamnya ada doa Kemudian keluar Sehingga akhirnya masuklah semuanya Artinya mereka masuk Ke rumah Nabi SAW Yang ada masuk Kemudian menemui nabi jenazah nabi Di rumah nabi bergelombang-gelombang Sesuai dengan apa yang cukup Bagi tempat itu Padahal tempat tersebut Kecil sekali Kemudian yang sudah sholat Kemudian keluar untuk masuklah Faujun gelombang berikutnya Sampai selesai Jadi diantara sebab Yang menyebabkan kenapa Pemakaman Nabi tertunda Kemudian muskil atas mereka Masalah memakamkan Nabi Mereka bertanya Wai sahabat Rasulullah Apakah Rasulullah dimakamkan? Abu Bakar mengatakan iya Di mana? Abu Bakar mengatakan di tempat Allah melucut nyawanya. Kemudian abu Bakar mikan alasan dengan mengatakan, Allah tidaklah memafatkan rohnya kecuali di tempat yang terjim. Mereka pun menyadari bahasanya benar. Abu Bakar benar. Wasabah pada telah lewat. Disebutkan bahawa Abu Bakar mengatakan, aku mendengar dari Rasulullah SAW satu kalimat yang aku betul-betul ingat. Tidaklah Allah memafatkan seorang nabi kecuali tempat yang Allah ingin, agar sang nabi itu dimakamkan di situ maka di sini Abu Bakar sehingga Abu Bakar menggabungkan antara dalil dan ta'lil alasan logika alasan logikanya tidak lelong mewafatkan seorang nabi ke tempat yang thayyib kemudian Abu Bakar memberitakan mereka agar yang memandikan nabi adalah Banu Abi ya, Banu Abi artinya ashabahnya ini, dan Ini keturunan dari ayahnya Abu, ayahnya Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang memadikan adalah ibnu Ameehi, sepupunya Alipin Abi Talib, dan dibantu oleh ibnu Abihi Aladalika. Ini khabatnya yang lain untuk itu. Nabi dikafani dengan tiga kain dari Yaman yang warnanya putih. Ya, dia adalah kain shuhulia yang, yang terbuat dari kapas. Tidak ada di sana e, Ataupun jubah Tidak pula ada soban Kemudian para muhajirin Mereka kumpul permusawarah Dan itu setelah Nyirba dan wafati Setelah wafat dan sebelum pemakaman Mereka kumpul Permusawarah tentang masalah pengganti nabi Mereka bersegera membahas masalah ini Karena manusia Tidaklah baik keadaannya Tanpa ada pemimpin maka jika tidak ada di masyarakat pemimpin maka mereka akan terpecah menjadi auza'ib berkelompok kelompok kemudian akan timbul di, di antara mereka al-fitan kerusuhan kemudian akan menjalanglah di tengah-tengah mereka perselisihan dan sengketa karena la nasu karena orang itu tidaklah baik fawdaka ja' yah tidak punya pemimpin Walau soal tata tidak ada pemimpin hakikatnya ini jual umum satu jika yang bodoh itu yang jadi pemimpin. Muajir khawatir orang awal so kumpul sendirian kemudian memilih pemimpin dari mereka. Semakot tabtuh fitanon kemudian mulailah terjadi keributan dan problem yang tidak ada akhirnya. Maka peskalah muhajirin mereka berkata, muhajirin berkata pada beberapa berangkatlah bersama kami temui sudah sudah kita kalau ansal, lu terkilum hmm. Kita masukkan mereka bersama kita membahas masalah ini, masalah pengganti nabi. Artinya, nata da walu kita akan memutar, membicarakan perkara ini sahuan bareng-bareng. Walu hijau dan kita akan keluar dengan mengikrarkan salah satu. Yatawallah yang akan dapat sebagai khalifah Walu wilayah dan yang menjadi penguasa Akhirnya muhajirin Berangkat menunggu ansar Yang ada di tempat duduknya Tempat kongko kongkonya Bani Sa'idah Namanya Sakifah Sehingga disebut dengan sebutan Sakifah Bani Sa'idah Ya yang wakan dan ansar mereka kumpul Di Sakifah Bani Sa'idah Al-Abbas Al-Ansor mematahkan melalui san sa Al-Habab Ibnu Munqidh Al-Anu dari Ansor satu pemimpin dari kalian satu pemimpin dan tentu jika ide ini dilaksanakan ini menyebabkan perpecahan di An-Nawat Yusbihul Ijma'atin karena masing-masing kelompok ada pimpinannya Laish Ma'adul A'la yang satu kemudian tidak mendengar pada yang lain dan Allah memberikan taufik pada Umar bin dan mengilhaminya dengan perkataan yang dengannya Allah satukan hati. Di mana Umar mengatakan, "Man syapa yang semisal hadzal thalas? Ya mislu hadzal thalas." Artinya, tam mata di sana ada tiga perkara besar. Fa akhbiruni kapakan padaku siapa yang tiga perkara pemilik tiga perkara itu? Lantas Abu ba Umar Membacakan pada mereka satu ayat San Yasinini Idhuma fil ghar id yakul lisahibihi Latahzan inammaha ma'ana Takumpul dalam ayat ini Tiga poin Yang pertama San Yasinini Idhuma fil ghar Famanilladi Maka siapakah orang yang Pernah memikul kesulitan Wa tajashya ma'al ahwal Yee yang kemudian Al-Ahwal kengalian bersama na'di Fil-Ghar di-Ku'at Fil-Ghar di-Ku'at Tadjah Kemudian yang kedua Ityakul al-Sahib il-Tahsan Artinya siapakah diantar sahabat yang ditegaskan oleh Al-Quran Kalau dia adalah sahabat Nabi Yang ketika Inna maana liman hadil ma'ya al -khasah. siapa yang kemudian mendapatkan kebersamaan istimewa bersama sang Nabi, al kebersamaan Allah yang istimewa bersama Nabi. Maka jawabannya, ketika perkara ini semuanya hanya terkumpul pada diri Abu Bakar. Ya, Tajah sama, maknanya sama Tahammalah, memikul Al-ahwal, kondisi yang lebih Bersama Nabi Fumabasa tayadahu Kemudian Umar ya. Atau basa tayadahu Fabayaahu Eee uh, Kemudian Abu Bakar menilukan tangannya, lantas Umar membayatnya dan manusia pun membayatnya. Bayaat yang bagus dan indah. Artinya tidak ada perselisihan dan sengketa. Setelah itu orang-orang pun kumpul setelah itu di Masjid Nabi. Maka dimungkalah di Masjid Nabi apa yang telah disepakati di Sakifah. Lantas majulah Ali bin Abi Talib dan Azubar bin Awam, keduanya membayat Abu Bakar. Wabaya Takmat atau siapa sahabat yang lain pun membaikat Abu Bakar. Kemudian dari Anas bin Malik terdapat berbunani dari Anas bin Malik tadkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kesusahan kematian yang beliau dapatkan, Fatimah mengatakan, Wakarba betapa ceritanya. Maka Nabi mengatakan tidak ada cerita bagi Bapakmu setelah hari ini. Inna qadhaa ta min abika syaiyatan telah hadir dari ayahmu Malaysia bitamkin min uhadan. Ya yang dia tidak akan meninggalkan membiarkan siapapun itulah kematian. Ya malikuma pada hari Penjelasannya Lamaan atau kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menderita kesusahan kematian dan sakaratnya. Maka Fatimah al Anha mengatakan dan Fatimah ketika itu ada di dekat Nabi wakala betapa deritanya. Arti itu derita yang sangat besar, kengerian yang besar. Dan ini adalah ungkapan yang tawajud merasa e, menderita dan merasa sedih. Adik sini terdapat dalam Sayyid Bukhari dengan Redaksi wakar pa'abah Artinya betapa besar Derita yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam Wala'allah dan boleh jadi Redaksi ini yang lebih tepat Mengingat sabda Nabi setelah itu Tidak ada cerita bagi Bapakmu Setelah hari ini Karena derita yang di alam Melepak kekasih Allah dan Manusia pilihan Allah itu berakhir Dengan berakhirnya dunia ini telah datang pada Bapakmu Sesuatu yang tidak akan membiarkan siapapun Maksudnya adalah kematian Maka Nabi menghibur Fatimah dengan tiga poin Poin yang pertama Nabi menghibur Fatimah dengan mengatakan Tidak ada derita bagi apa, apa Bapakmu setelah ini Yang kedua Telah datang pada Bapakmu Satu hal yang ya, Tidak akan membiarkan siapapun Artinya kematian di ya, anal ya, yufitu isinya, bercakap musibah kematian itu bersifat umum. Faedra kau dari maka memahami kalau hal ini, kalau kematian itu dialami semua orang, tentu meringankan kesedihan Fatimah Kemudian eh, al muwaffaq tu yang berjumpa al nekuu yang malikiyahma. Akan ada ya. Kemudian hiburannya ketika nanti akan terjumpa pada kiamat yang ala alah kayak dalam keadaan yang baik dengan izin Allah. Allah Majemah Nabihi fi janatika yang gairi. Kedudahan Ibn Abbas telah menceritakan bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW mengatakan, maka alu farouhani min umati. Siapa yang memiliki dua anak yang meninggal duluan dari umatku? Al Maka Allah akan masukkan dia ke surga Dengan sebab musibah Kematian dua anaknya Aisyah bertanya Gimana kalau cuma punya Fahotun, satu anak yang meninggal dunia dari umatmu Nabi mengatakan siapa yang Punya satu anak Demikian juga siapa yang punya satu anak ia mu'afakotu Wahai wanita mendapatkan taufik Aisyah bertanya, siapa yang tidak kemudian punya farotan, anak yang mendahului ini adalah umatmu kalau Nabi mengatakan, maka aku akarlah adalah pendahulu bagi umatku layusobu bimithli mereka tidaklah mendapatkan musibah sebesar musibah kematianku. Catatan kaki hadis ini juga diancam oleh hadirin di jamihnya di sana hanya terdapat pembicaraan karena di sana terdapat pawi bernama Abdul Rabi bin Bari Hanafi dan dia sodok Yakrib. Oleh karena itu hadis ini tidak dicacat oleh hadirin di jamih hadirin dengan beliau katakan ada hadis sonoribun aith kaifon. Alfarad aslinya adalah orang yang mendahului omongan yang takut Mendaului rombongan al makan al Untuk mencarikan tempat yang cocok istirahat Bagi rombongan tersebut Itu makna Al-Fad Yang duluan, duluan carikan tempat yang cocok untuk istirahat Rombongan musafir ini Atau kemudian Rombongan mereka ini Boleh jadi musafir, boleh jadi rombongan orang Al-Badu Yang cari tempat Dan yang dimaksud di sini adalah Anak yang meninggal dunia Walau dan maknanya siapa yang dia memiliki dua anak yang meninggal dunia sebelum balik Baik laki-laki ataupun perempuan lantas bersabar dan berapa hal Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan sebab musibah tersebut Dan Ibu Aisyah bertanya siapa yang cuma punya satu anak saja Apakah tercakup padanya ganjaran tersebut ataukah dia tidak mendapatkan ganjaran itu Maka Nabi katakan semisal dia juga Dia dapat jalan seperti itu Dan Nabi mengatakan dia ya mu'afakah Artinya anti mu'afakatun Dan seorang wanita mendapatkan taufik Bagi kebaikan Kenapa taufik Wali misli hati soal taufik untuk Bertanya dengan pertanyaan yang berfaedah Semacam ini Pertanyaan yang nafiyah yang manfaat Dan pujian ini tentu adalah Keistimewaan untuk Aisyah wa anha dan Aisyah bertanya siapa yang tidak punya anak yang mat meninggal dunia. Fathah dan Shaknul gimana nasibnya? Maka ini adalah tambahan antusias Aisyah dan keinginan baik Aisyah dan Taufik dari Allah untuk Aisyah. Maka nabi katakan anak fa'anafau tuliyu mati. Dan Yusobu bimisli ini yang jadi mahalus syahidnya. Lalu Yusobu bimisli. Mereka tidak akan mendapatkan umatku Tidaklah mendapatkan musibah yang lebih besar Daripada kematianku Artinya Musibah umat dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah lebih besar daripada Musibah seseorang karena kehilangan anaknya Atau dua anaknya Atau tiga anaknya Atau sepuluh anaknya Atau eh, Oleh karena itu siapa yang mendapatkan musibah Karena kehilangan salah satu dari bapak atau ibunya kalau salah satu saudara kandungnya atau salah satu anaknya atau yang lain. Maka antara kiyat untuk supaya bisa bersabar, maka adalah dia ingat-ingat musibahnya dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah dia baca, ya, kisah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna aatamun masalim. Karena ini adalah musibah yang paling besar bagi seorang Muslim mikana sallallahu ala wasallam wa radha anhu alhamdulillah rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu